Hoofstuk 85 Jozefse aanwijsings om op Elohim te vertrouw en voorspelling oor die einde van Ostra Siena. En Sirenius praat verder, O vriend, werkelijk, hier is goeie raad dier Het jy daar in die levende kamer van jou godelike wijsheid raad daarvoor? Geer dit dan vir my? Want waarlik, hoe meer ek nou oor hierdie saak nadink, hoe meer kritiek en ingewikkelder word het vir my. En Jozef sê daarop aan sy reenies, Luister, edele vriend, jy kan baie makkelijk uit hierdie verleentheid gehelp word. Ek sal jou goeie raad daarvoor gee. Dit sal aan jou toon wat tydens hierdie aangeleentheid die rechte ding sal wees om te doen. Kyk, jy dra nou in jou hart die selfde geloof as ek, en bemin en eer net soos ek die enigste ware Elohim. Maar ek sê vir jou, so lang jy jou bekommer, so lang sal Elohim niks vir jou doen nie. Na nou gelang jy al jou sorge op omlee, en jou oor niks anders bekommer, en net daarvoor sorg tra om juist hierdie ware Elohim steeds meer te erken en steeds meer liefde hee, sal hy jou in alles help. In alles, wat vir jou nou vandag nog krom lyk, sal moore regheid voor jou staan. Laat hierdie stad dus alleenlik daar van die pijn reinig, waar daar nog moendlik nog mense daar onder begrawe sou kon wees, wat dan ook nou gebeur. Laat alle ander tempels, waar daar onder die pijn hoogstens nog sommige plomp, waardeloose vernieelde afgodsbeelde is, maar as er die bly lee, Want as die elemente iets verwoes, beteken dit vir die blinde volk die selfde wanneer die goede dit verwoes het. Sal da, dit sal daarom ook glad nie die moeite waard wees om hierdie tempel selfs weer op te bou nie. Want hulle is bang om hulle self in een groot straf op die te haal, om teer die wil van die goede te handel. Daar is geen priesters meer oor wat op een versinde bevel van die kant van die goede dier die hande in middele van die volk, dit vir hulle best wil sou wil onderneem nie. As daar nog was, sal hulle nooit meer tempels vir afgoede bou nie. Jy kan dus geheel en al sonder sorge daar wees. Die meester van hemel en aarde sal vir jou en vir die hele volk die beste doen. In hierdie tyd sal een soortgelijke lot in elk geval verskye stede tref, namelijk dat hulle hier en daar in pijn gelees sal wort. Dis sal dit weinig opval as hierdie ou stad binnen 10 jaar in die is. Hier die woorde van Joosef het sy reenies getroos en hy weer heel te welmoedig met Joosef in die woning teruggekeer.